Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya was sayyidil mursalin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Demə qardaşlar, keçən dərs qalmışdıq. Həlsən peyğəmbər sallallahu alayhi ki, peyğəmbər sallallahu buyurur ki, mən qiyamətə yaxın bir vaxtda göndərildim hətta übədəllah vahdə və lâ şərikə lä, yəni məlum göndəri, göndərilməyin məqsədi Allah subhəna insanları tək ibadətə çağırmaq, ona şərik qoşulmamağa çağırmaq və cölə rizqə təhəddəllə rümhə və Allah subhəna və təlaya mənim mənim qoruncumun altında etdi. və cölə zillə təvəssəqara ələ man xaləf əmrə və zillət və alçaqlıq mənim əmrimə qarşı gələnlər üçün edildi.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 ta indiyə qədər neçə yüzyıl keçib? Hə? Hı -hı. 1400 və ya 1500 yüzyıl keçib. Amma elə də görsə ki, qiyamət qorxmuyor. Və yaxud Allah spantar quran kərimdə deyir ki, qiyamət yaxlaşdı. Amma elə də qiyamət qorxmuyor. Bu nə anlama gəlir? Bunun mənası odur ki, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə, əgər dünyanın insanlar yaşına fikir versələr, ərtə, ta dünya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 və başqa bir hədisdə peyğəmbər s.ə.s. barmağını işarə edir ki, mənimlə qiyamət arasında elə ki, əllə işarə edir ki, belə bir yəni, vaxt qalıb. Yəni həttən artıq çox az qalıb və qiyamətin əsas əlamətləri də peyğəmbər s.ə.s. kimi ki, böyük əlamətlər bir ipə düzülmüş mirvaridənələri kimidir. O kəsliəndə hamsa onun dal dalıca bir-birinin arxasında gələcək. Sonra ikinci hədisdə dünən əsas məsələ barədə oxunmuşdu. Dedik ki, bəzi ixvanlar və xəbarişlər bu hədsi dəli deyirlər ki, müsəlman rüzsi ancaq nə ilədir? Hə? Ancaq qılınc ilə, öldürməklə, kəsməklə, doğramaqla və dedik ki, bu hədsi mənası o deyil, bu hədsi mənası əgər o yerdə müsəlmandan qılınc tələb olunursa, müsəlman o yerdə vuruşmalıdır, susmaq tələb olunursa, susmalıdır, dəvət tələb olunursa, Dəvət etməlidir, əxlaq tələb olunursa, əni əxlaq ilə göstərməlidir Və müsəlmanın rüzisi onun yaşadığı mühürtə görə, dövrə görə, müsəlmanların durumuna görə dəyişir Bəzən Allah subhanatı olan onun rüzisinin qılınçının altında eləyir Bəzən Allah subhanatı olan onun, rüzisin, onun altında eləyir Və bəzən onun rüzisinin altında və bəzən də onun səvrinin altında Yaxşı, keçək tez edərsə Şəx gətirir ki Ənəl-məsiyə səbəbun li həvan ləbdə alə rabbihi və suqudu min aynhi Və deyir, günahlar Yərhəm-müqalla günahlar Bir səbəb olur ki insan öz rəbbinin yanında alçalır Öz rəbbinin gözündən düşür Və qali Həsən-l-Basri Həsən-l-Basri necək buyurur Hənu aleyhi fəəsəvhud Onlar Allahın yanında alçaldılar Və bu alçalmalara səbəb oldu ki Onlar deyir rəbblərinə ası oldular Və lov aleyhi alayhi la asamahu. Əgər onlar Allah Subhanahu taala əziz olsaydılar, izzətli olsaydılar, hörmətli olsaydılar, Allah Subhanahu taala onları günahlara müvaffiq eləməzdik. Va idha hanal abdu ala Allah lam yukrimhu ahad va bir qul öz rəbbini elə bir asi olarsa, Rəbbi yanında alçalarsa, onu heç kimsa ucalta bilməz. Ve Allah Subhanahu Quran kitabında buyurur ki, "Və mə yuhni illahu kamalahu min mukrim" Hər cı 8-ci ayəsində. Allah s.ə.q. kimi alçalılarsa və o insanı heç va, heç va ucaldan tapılmaz Yaxşı sual, sual çıxır ki məsələn, nə qədər Allah s.ə.q. uzaq olan insanlar var, hətta götürə kafirlər var bugün görürsən ki onlara həddən artıq insanlar hörmətlə yarışır orada oturmaq, burada otur düşəndə məsələn yer verirlər Yaxşı, o ayələ yəni insanların bu müamiləsində Allah s.ə.q. bu ayəsini necə bir araya gətirmiyorlar sendiyə adına yox yox heç o o sünüdür amselə hə aysa sünüdür yəni ki <coughs> həqiqətən heç vaq insanlar onlara yüzdə məsələn Orada oturma burada otur yəni çox hörmət eləsələr amma o insanların insanların qəlbində heç vaq yeri yoxdur ya ondan qorxurlar hörmət eləyirlər Ya işləri görürsən, ondan keçir Ona görə o insana hörmət edirlər Amma həqiqi səminiyyət Heç vaq və heç vaxt Ola bilməz Həmin insan görürsən ki Vəzifədən çıxandan sonra Ona hörmət edən insanlar Məsələn, görürsən ki Bəzilər salam vermirlər Və isti muamilədə olan insanlar Görürsən ki, muamilələri soyur Bu da ona dəlildir ki Ya görürsən, insan varlı olur Hörmət elə Hamısı ağat, yersəyid deyil ama insan kasıldığından sonra görürsən ki, yani o adamı adam yerinə qoymurlar. Yəni necə deyənlər, bu ata sözü var, donuza baba deyərəm, belə xatırlan. Hə, usbu hə? hə? hə? Yəni bu adamların o insanı uçatmamasının misalı, yəni buna bənzəyir. Yəni ailədə heç bir diqqət yoxdur. Sonra şeyx gətirir ki, "Haminha an al-afda la yazalu yartekibu adama hatta yahunu alayhi wa yusghir Və de, günahların acı ağibətindəndir ki, insana vurduğu zərbədəndir ki, insan günahlara davamiyyətli eliyəndə artıq o günah insanın gözündə, insanın qəlbində kiçilməyə başlayır. Və zalik əlamətül hələk və şeyxət ki, bu da insanın hələkə aparan bir yoldur. Hələkindir işarəsidir, əlamətidir. Və inna zənbə kam kullə maṣğərə fi ayni l-aqdi ʿaẓəm indəllah və günah qulun gözündə kiçildikcə Allah Subhanallahın yanında böyüyür Və Azəkər Əl-Buxari Ən İbn-i Məsud radiyallahu anhu Necə ki, İmam Buxari İbn-i radiyallahu anhu <gülüyor> da həzis rəvayət Deyir ki, müəminin misalı Bir günah işlədikdə Elə bir ki, dağın altından keçir Və günahları da elə bir dağın Üzərində olan bir qaya parçalardır Və hər zaman qorxur ki, o günahlar Ona üstünə düşəcək Yəni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 və kafir əlindən o meçəyib belə yerliyib atırır o tərəfə yəni fikir vermir, günahları böyük, günahları kiçiltir öz gözündə və sonra şeyx gətirir ki həmçini günahların bəzəndir acı aqibəti insanın özündən başqa ətrafındakılara təsir edir və hətta nəinki başqa insanlara hətta bəzi heyvanlara da belə öz təsirini göstərə bilir necə ki Əbu Hüreyra da radiyallaha anudan rəvaət olunur ki Yer üzərində zülm çoxalanda Bəzi həşəratlar deyir Öz yuvalarında deyir məhzəllirlar Və qalə mücahid İnnəl bəhəymə tələ alın Üssatı ibni Ədəm İzə iştəd dəsənə mücahid deyir ki il qurallı keçəndə O yerdə yaşayan heyvanlar İnsanlara lənət atırır Aydın qərdəşlər Yəni Əgər orada mühüd Məsələn Yağış varsa, normal yağış yağırsa Oran elə bir şey bəlası nədir? Quraqlıqdır. Və elə yer var ki, Allah Subhanahu oranı sellə məsələn, bəla göndərə bilər. Elə yer var ki, quraqlığı ilə bəla göndərə bilər. Yəni burada əsas məna Allah Subhanahu göndərdiyi bəladır. Elə yer var ki, Allah Subhanahu yəni küləklə, yəni cürə-bucür yağız yəni, bəla göndərə bilər. Yəni tək su nəzərdə tutmasın. Bəzi insanlar onda deyir ki, onda məsələn, Avropada elə dövlətlər ki, yağış yağır Onda onlar məl, Allah subhantıda yaxın insanlardır Yox, o deyil yəni, Elə yer var ki, Allah subhantıda yaxış nəzab verir Onların, məsələn, istəyə, qurallığa ehtiyacı var Onu Allah subhantıda məhrum edir orada Orada da heyvanlar yaxış çox yaxanda bəddua edir Aydın <coughs> Sonra İnnəl və Heyvanlar lənət oxuyur Vayqulu və deyirlər ki Yəni bu, Adəm evladlarının günahlarına görə Bizlə deyir, elə ki, yaxışdan deyil, məhrum qaldı Sonra həmçinin günahların acıqibətindəndir ki, günahlar insana zəllət gətirir və hər bir müsəlman bilməlidir ki, izzət və ucalıq yalnız Allah Subhanahu taala-ya itaat etməkdədir. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Və qələ təala Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur: "Mən kəna yuridun Kim əgər izzət istəyirsə, ucalıq istəyirsə bilsin ki, bütün ucalıq və izzət Allaha a məxsusdur və ya Allahdan keçən yoldan əldə eləmək ancaq. Fəliyyətlübüha bitaətilləyə Azəzə və cəllə və insan bunu Allah subhati itaətlə qazanmağa çalışmalıdır. Və innəhu la yəcidu illə fitaəthi və kənə min duahəbədə sələf Necə sələflər həmşə dua edərdilər Allahumma aizini bitaətkə və la təzillinə bi masiyyətik və dua edərdilər ki, ya Rabbi bizi öz itaətinlə iqzətləndir və bizi Günahlara düşməklə zəlilliyə Üçər etmə. Və həmçinin Ramazanda tutan Ən məşhur qulut dualarından bir də Allahım afin isim, mənafi O dağın sonunda gəlir ki Və lə yəzillu mən valid Allah subhanət Allah Mövva seçdiyi kimsələri, yaxın seçdiyi kimsələri Allah subhanət Allah neynəməz Zəlill etməz Və lə yəizzu Və Allah subhanət Allah Eləm düşmən seçdiyi kimsələrə təyər Nə niməs, izzət verməz. Və <coughs> sonra şeyx gətirir ki, "Ənəl maasiit tusidul aql, fəinna lil aqli nurun, günahlardir ağlını doğru düzgün düşünməyə qoymur və bəzən insan hətta özün ağlı ağlı iddia etsə də, bəzən görürsən ki, o insana eləli hərəkət, dəli insanın hərəkətidir. İnsanın ağlını nurun öldürür." Əgər töfiə nuru zəifə və naqıs da ağlının o nuru bəsirəti öləndə artıq ağl zəifliyir və naqisləşir. Və qala bəzi sələf və ona görə də sənətlər deyir ki, mə asallaha ahadun hətta yəğib əqluhu Allah subhəntə elə bir ası olan kimsə yoxdur ki, onun ağlı yerində olsun. Və hələ zahir, və bu da dey zahirdir niyə görə və innəhu law hadarahu ağluhu la anil ma'siyə Əgər onun adı yerində olsaydı, onu günah işləməyə qoymazdı Və huvə fi qabd etirəb ətəali Düşün ki, o insan Allah subhanətə alanın Elə bir ki, əmrinin altındadır Və təhdə qahrihi, qəhrinin altındadır Və Allah subhanətə onu görür Və mələklər də diyanıb ona baxır Və Quran-ı kərim ona vaaz edir, çəkindirir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 O, deyir ki, amma içiniz açılır, amma siz çox qaflar bağlanır deyik. Bir tərəfdən açılırsa, deyik, bir tərəfdən bağlanır Hətta yəni insan bunu dərk edir Görürsən ki, günahlara düşür Və belə bir insanda şək yox ki, ağlında naqsli var Və minhə ənəl-zunub izə təkəzirətə mutubi alə qalbi sahibihə Və, və kənə minəl-ğafilin Və günahlar çoxaldırcaq Dünahlar çoxaldıqca insanın qəlbinə möhür vurulub. Yaxşı, bir dənə sual. Möhür vurulmuş qəlb yaxşıdır? Yoxsa ki, heç bir yaxşı deyilir? Yəni, iki pislən halsı müngüldür, belə deyil. Möhür vurulmuş qəlb daha müngüldür? Yoxsa daş olan qəlb? Daş olan qəlb. Hə? Möhür vurulmuş? Eyni, eyni, eyni. Eyni olsayır, zor işməzətlər. Və qəlblərin forması var. Məsələn, əgər Allah subhanət həllə, görürsən, daş olan qəlbləri Allah subhanət yumuşalır, Allah subhanət hidayət verir, üzrəyir. Yəni, şək yox ki, məsələn, bəzə deyil ki, əgər Allah subhanət həllə, daşdaşmış qəlbləri yumuşaldan Allah, şək yox ki, yəni, insan nə qədərdir ki, nə batırsa, batırsa, Allah subhantala daşı, da, daşı yumuşaldan Allah subhantala onu da əvvəlki vəziyyətinə qaytara bilər, düz deyil amma, Allah subhantala istəyəsi hər şey eləyər amma biz bilir ki, dinimiz nəyin üzərində qurulub səbəblərdən tutmaq daş qəlbə səbəblərdən tutmaq hasanddır, amma möhüblü qəlbə səbəblərdən tutmaq həttən artı çəxindir insan ilk cəhalət vaxtı qəlbi daş olur sonra Allah subhantala o insanı hidayət verir həmin daş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 komple onu bağlayır. Və deyir belə bir qəlb, əgər bir qəlb, əgər hidayətdən sonra olubsa, onun elə bir şey qayıtması hətta artı çətindir. Alindir. hidayətdən sonra o insan əgər belə bir vəziyyətə düşürsə, onu qayıtması hətta artı çətindir, səbəblərindən tutmuş çətindir. Ona görə də hətta yəni deyir, Allah Subhanahu iman gətirdikdən iman gətirdikdən sonra, iman gətirdikdən sonra Küflədən insana Allah sp. tezləri necə hidayət verə bilər Yəni, biraz çətindir Allah üçün çətin deyil, insan üçün çətindir Ona görə insan gücü çatan qədər Yəni, hidayət nəyəməsini Qədrin bilməlidir Aydın, qardaşlar Qazanma nədir? Çətindir, itirmək hasan Məsələn insan neçə illərdə yığdırır imanı Bir gün içində nə inə bilər? ata bazən bir saatın içini itirə bilər. Ona görə də alimlər deyir ki, bir anlıq qəzəb, bir anlıq şəhvət, bir anlıq qəflət insanın həyatını qaraldan fitnənin başlanğıcı ola bilər. Ona görə insanın vələmsələlər fikir verməlidir və qalan da qalsın. Gələn dərsimizə Assalallahu salla əla nəbiyə